Озвучено книжкова хмаринка. Приємного прослуховування. Дякую за підтримку. Ширлі Джексон. Привиди дому на пегорбі. Страх є відмовою від логіки, добровільною відмовою від розумних моделей поведінки. Ми або піддаємося йому, або боремося з ним. По-іншому, не буває. Леопардові Брауну. Частина перша. Жоден живий організм не здатен довго проіснувати в умовах цілковитої реальності, не втративши глузду. Кажуть, що навіть жайворонки і іконики бачать сни. Будинок, сповнений безумства, стояв самотиною поміж пагорбів, ховаючи всередині пітьму. Він простояв так 80 років і міг би простояти ще з 80. Його стіни, викладені цеглина до цеглини, пнулися вгору, підлога не просідала, а двері були надійно замкнені. У цьому домі залягла непорушна тиша. І те, що блукало маєтком, блукало наодинці. Доктор Джон Монтег'ю отримав науковий ступінь з антропології, бо непевно відчував, що саме ця галузь до його справжнього покликання – вивчення надприродних явищ. Його дослідження були далекими від науки, тож до наукового ступеня доктора він ставився вкрай педантично, сподіваючись, що, бодай, через свою освіту здобуде шану чи навіть авторитет серед інших науковців. Тримісячна оренда дому на пагорбі коштувала доктору Монтег'ю чимало грошей і гордості, адже він не любив просити. Проте розраховував, що всі зусилля повернуться сторицею завдяки сенсації – Якусь дійме публікація його ґрунтовної праці про причини і вплив парапсихологічних явищ у будівлях, про які говорять, що вони населені привидами. Справжній будинок із привидами він шукав усе життя. А коли почув про дім на пагорбі, то спершу засумнівався, потім сповнився надії і зрештою рішуче взявся до справи, бо аж ніяк не збирався прогавити такий винятковий шанс. Доктор Монтег'ю мав намір вчинити так, як робили безстрашні мисливці на привидів у XIX столітті – оселитися в домі на пагорбі і самому побачити, що там відбувалося. Спершу він хотів повторити за тією невідомої леді, яка винайняла садибу Балегін, і вселіто влаштовувала там прийоми для скептиків і тих, хто вірить у надприродне, розважаючи гостей грою в крикет і спостереженням за привидами. Однак у наш час і скептиків, і тих, хто вірить у надприродне, і гравців у крикет, значно поменшало. Тож доктор Монтег'ю змушений був залучити помічників. Можливо, розмірене життя вікторіанської епохи було краще пристосоване для подібних методів дослідження надприродного. А може ретельна фіксація парапсихологічних явищ здебільшого вичерпала себе як засіб свідчення їхньої правдивості? Так чи інакше… Докторові Монтег'ю довелося не лише залучати помічників, а й займатися їх пошуком. Оскільки він вважав себе людиною обережною і сумлінною, то витратив на це чимало часу. Перебрав архіви парапсихологічних товариств, підшивки сенсаційних газет та доповіді парапсихологів і склав перелік людей, які в той чи інший спосіб, у той чи інший час, байдуже як довго і за яких обставин, мали справу з надприродними явищами. З того переліку він найперше викреслив імена тих, хто вже помер. Далі позбувся тих, хто видавався йому жадібним до слави, не сповна розуму або ж не влаштовував своїм неприхованим бажанням завжди бути в центрі уваги. Таким чином залишилося близько десятка імен. Кожен кандидат отримав від доктора Монтег'ю листа із запрошенням провести все літо або його частину в комфортному заміському маєтку, старому, проте обладнаному всім необхідним, як от водогін, електрика, центральне опалення і чиста постіль. Мета їхнього перебування, як ішлося в листах, перевірити і дослідити різноманітні недобрі чутки, які ширилися про будинок за 80 років його існування. У своїх листах доктор Монтег'ю не казав відкрито, що дім на пагорбі населений привидами, адже він був науковцем і не поспішав із висновками, доки сам не побачить там чогось надприродного тож його листи містили такий собі двозначний підтекст, що мав на меті розпалити інтерес певної категорії читачів. На десяток листів доктор Монтег'ю отримав чотири відповіді. Інші кандидати або переїхали, не залишивши нової адреси, або ж утратили цікавість до надприродного, а може їх навіть ніколи не існувало. Чотирьом кандидатам, які відповіли, доктор Монтег'ю написав знову, аби повідомити дату, коли маєток офіційно перейде в його тимчасове володіння, а також пояснити, як туди дістатися, оскільки вимушено, уточнював він, довідатися про його розташування від місцевих мешканців буде вкрай важко. За день до від'їзду доктора Монтег'іо переконали включити до своєї компанії представника сім'ї, яка володіла маєтком. А ще він отримав телеграму від одного з кандидатів, котрий відмовлявся від участі під явно вигаданим приводом, Ще один кандидат не приїхав і взагалі нічого не написав. Можливо, йому завадила якась нагальна особиста справа. Двоє інших прибули. Еліонор Венс було 32, коли вона приїхала в дім на пагорбі. Єдиною людиною, яку вона щиро ненавиділа після смерті матері, була сестра. Сестриного чоловіка і свою п'ятирічну племінницю вона теж недолюблювала, та й друзів у неї не було. А все тому, що останні 11 років Еліонор доглядала хвору матір, здобувши навички доглядальниці і звичко часто кліпати про яскравому світлі. За все своє доросле життя вона ніколи не була по справжньому щасливою. Роки, проведені з матір'ю, складалися передовсім з дрібних провин і дрібних докорів постійної втоми і вічного розпачу. Зовсім не бажаючи ставати замкнутою та сором'язливою, а Елінор стільки часу провела наодинці не маючи кого любити, що їй було важко говорити з людьми навіть на буденні теми. Вона завжди ніяковіла і на силу добирала слова. До переліку доктора Монтег'ю її ім'я потрапило тому, що одного дня, коли їй було 12, сестрі 18, а від смерті батька не минуло ще й місяця, на їхній будинок без жодного попередження чи будь-якої на те причини налетів град з каменів, які падали зі стелі, гучно скочувалися стінами, Розбивали вікна і тарабанили по даху. Той каменепад не вщухав три дні поспіль. Увесь цей час Елінор і її сестру дратували не так камені, як цікаві роззяви, які щодня збиралися перед їхнім ганком. Її безпідставні історичні запевнення матері. що до цієї халепи спричинилися заздрісні і лихослівні сусіди, котрі начебто зненавиділи її з першого дня, коли вона сюди перебралася. Четвертого дня Елінор і її сестру відправили до будинку друзів, після чого каменепад вщух і більше не повторювався. Хоч Елінор з матір'ю і сестрою залишилися в тому домі, а ворожнеча з сусідами так і не припинилася. Ту історію забули всі, окрім людей, з якими консультувався доктор Монтег'ю. І вже точно забули Елінор і її сестра, котрі під час тих подій потайки звинувачували в усьому одна одну. Усе своє свідоме життя Елінор чекала чогось на кшталт дому на пагорбі. Доглядаючи матір, перекладаючи дратівливу стару з інвалідного крісла в ліжко, без кінця тягаючи таці з супом або вівсянкою, мужньо міняючи брудну білизну, Елінор трималася вірою в те, що колись щось таке станеться. Вона відповіла на листа із запрошенням, хоча чоловік сестри наполягав на тому, аби спершу розпитати людей про так званого доктора. Чи не збирався він залучити Елінор до сороміцьких ритуалів, пов'язаних із тим, що, на думку її сестри, незаміжній жінці не належить знати? «Хто зна?» – шепотіла сестра Елінору за зачиненими дверима подружньої спальні. «Може, той доктор Монтегію, якщо це його справжнє ім'я, може, той доктор Монтегію використовує жінок для якихось не, дослідів? Ти і сам розумієш, які досліди я маю на увазі». Еліноріну сестру... Дуже непокоїли досліди, що їх за чутками здійснювали подібні доктори. Сама ж Елінор таких підозр не мала, а якщо й мала, однаково не боялася. Інакше кажучи, вона була готова їхати куди завгодно. Теодора. Вона послуговувалася тільки іменем своїй малюнки, підписувала Тео. А на дверях будинку, у вітрині крамнички, у телефонному довіднику, на білому поштовому папері та на зворотному боці її чарівної фотографії, яка стояла на камінній полиці, було написано лише «Теодора». Була цілковитою протилежністю Елінор. Обов'язок і совість вона залишила дівчаткам-скаутам. Її світ складався із задоволень і пастельних кольорів. До переліку доктора Монтег'ю вона потрапила, тому що зі сміхом увійшовши до лабораторії зі шлейфом квіткових парфумів, якось примудрилася сама, дивуючись і захоплюючись власним дивовижним талантом, правильно назвати 18 із 20, 15 із 20, 19 із 20 карток, які показував асистент, хоча вона їх не бачила. Відтак ім'я Теодори – посіло чільне місце в архівах лабораторії і неминуче привернуло увагу доктора Монтег'ю. Перший його лист потішив Теодору, і вона відповіла з цікавості. А може то пробуджене знання, яке допомогло вгадати символи на картках, підштовхнуло її додому на пагорбі. Але з рішучим наміром відмовитися від запрошення. Проте, можливо, через те саме збуджене настилливе відчуття, отримавши від доктора Монтег'ю другого листа, Теодора піддалася спокусі і бозна чого затіяла бурхливу і страшну сварку з другом, з яким разом винаймала квартиру. З обох боків пролунали такі слова, що їх міг стерти лише час. Теодора навмисне безжально розбила гарненьку статуетку самої себе, яку вирізбив її друг, а той жорстоко порвав на шматки томик Альфреда де Мюссе, який Теодора подарувала йому на день народження. Причому особливо ретельно він... Розправився зі сторінкою з ніжним і трохи ущіпливим дарчим написом. Таке, звісно, забути було нелегко. Тож мав минути якийсь час, перш ніж вони зможуть разом посміятися з того, що сталося. Того ж вечора Теодора написала докторові Монтегію, що приймає запрошення, і наступного дня у холодній мовчанці поїхала. Люк Сандерсон був брехуном, а ще злодієм. Його тітка, власниця дому на пагорбі, любила повторювати, що в її племінника найкраща освіта, найкращий одяг, найкращі смаки, найгірші друзі, яких тільки можна уявити. Тож була готова вхопитися за будь-яку можливість відправити його кудись на кілька тижнів. Сімейний адвокат отримав завдання переконати доктора Монтег'ю, що він зможе винайняти будинок тільки в тому разі, якщо з ним там увесь час – перебуватиме хтось із родичів-власників. Доктор уже під час першої зустрічі розглядів у Люкові якусь силу чи, радше, котячий інстинкт самозбереження, тому заважав, щоб Люк оселився в будинку так само палко, як і місіс Сандерсон. Люка така нагода потішила, його тітка зітхнула з полегшенням, а доктор Монтег'ю був більш ніж задоволений. Сімейного адвоката місіс Сандерсон запевнила в тому, що в домі на пагорбі люкові однаково нічого красти. Фамільне срібло хоче цінне, казала вона, та навряд чи вона може спокусити люка, адже йому доведеться докласти зусиль, щоб його поцупити і виміняти на гроші. Однак місіс Сандерсон була несправедливою до племінника, він би не став красти фамільне срібло чи годинник доктора Монтеґью, чи браслет Теодори. Його нечесність здебільшого обмежувалася тим, що він цупив із тітчиного гаманця дрібні купюри і шахраював за картярським столом. А ще Люк мав звичку продавати годинники і порцигари, які йому мило червоніючи дарували тітчині приятельки. Колись він мав успадкувати дім на пагорбі, але навіть не думав, що житиме там. «Я лише кажу, що не варто давати їй автівку, ось і все», – уперся сестрин чоловік. «Це наполовину і моя машина», – заперечила Елінор. Я теж дала гроші на неї. Та «Я однаково вважаю, що їй не світ брати автівку», – повторив сестрин чоловік, звертаючись до дружини. «Несправедливо, що вона їздитиме на ній усе літо, а ми залишимося без машини». «Керрі постійно їздить, а я ще жодного разу не кермувала нею», – відказала Елінор. «Тим паче ви всеньке літо будете в горах, і там автівка вам без потреби. Керрі, ти добре знаєш, що ви не будете користуватися нею в горах». «А якщо наша маленька лінія захворіє, і нам знадобиться машина, щоб відвезти її до лікаря?» «Ця машина наполовину моя», – сказала Елінор, – «і я візьму її». «А якщо захворіє Керрі? Або ж ми не зможемо знайти лікаря і доведеться їхати до лікарні?» «Автівка мені потрібна, і я візьму її». «А це вже навряд», – ніби навмисне повільно відповіла Керрі. «Ми навіть не знаємо, куди ти зібралася». «Ти навіть не зволила розказати нам про те місце». «За таких обставин я не можу дати тобі свою машину. Вона наполовину і моя!» «Ні, – сказала Керрі, – ти її не візьмеш!» «Саме так! – кивнув сестрин чоловік. – Як уже сказала Керрі, автівка нам потрібна!» Керрі легенько всміхнулася. «Я ніколи собі не пробачу, Елінор, якщо дам тобі автівку і щось трапиться. Звідки нам знати, що цьому доктору можна довіряти? Ти ще молода, а машина коштує чималих грошей!» «Аби ти знала, Керрі, я телефонувала Гомеру в кредитний відділ, і він сказав, що цей доктор – не остання людина в якомусь коледжі!» Керрі досі всміхаючись мовила. «У нас, певна річ, немає підстав сумніватися в його порядності. Однак Елінор не зволила повідомити, куди їде чи як з нею зв'язатися, якщо нам знадобиться автівка. Щось може трапитися, а ми про це навіть не знатимемо. Навіть якщо Елінор продовжувала вона...» Не квапом, не відриваючи погляду, від чашки з чаєм. Навіть якщо Елінор готова податися на край світу, на запрошення якогось чоловіка, це зовсім не означає, що я повинна давати їй свою машину. Вона наполовину моя. А якщо маленька Ліні захворіє там, у горах, де немає жодної живої душі, де немає лікаря? Та й зрештою Елінор я чиню так, як вчинила б мама. Вона мені довіряла і точно не дозволила б відпустити тебе саму, невідомо куди, на моїй автівці. Або, припустимо, захворію я у горах. Я абсолютно впевнена, Елінор, що мама погодилася б зі мною. До того ж, додав сестрин чоловік, якому щось раптово спало нагадку, звідки нам знати, що вона поверне її цілою та неушкодженою? Усе колись буває вперше, сказала собі Елінор. Раннього ранку вона вийшла з таксі, Тремтячи від думки, що в сестри і її чоловіка саме зараз могли закрастися перші підозри. Вона швидко витягла валізу, поки таксист діставав з переднього сидіння картонну коробку. Елінор дала йому щедрі чайові, гадаючи, чи не стежить за нею сестра з чоловіком, чи не з'являться вони зараз із за рогу, вигукуючи. Он вона, як ми й думали, крадійка, он вона. Нервово зиркаючи в кінець вулиці, вона квапливо повернулася до великого гаража, де стояла автівка. Зненацька Елінор наштовхнулась на невеличку стареньку. Її пакунки розлетілися на всі боки, а один сумовито побачила Елінор. Розірвався, і на асфальт випали пом'ятий шматок чизкейка, нарізаний скибками помідор і булочка. чорт би тебе забрав! чорт би тебе забрав!» – скрикнула невеличка пані і підійшла в притул до Елінор. «Я несла це додому, чорти б тебе забрали!» «Вибачте», – сказала Елінор, схилившись, але зрозуміла, що скибочки кібочки помідора і чізкейк уже не вдасться зібрати і поскладати назад у розірваний пакет. Старенька сердито попідбирала інші пакунки, дісталася до розірваного, і тоді Елінор урешті випросталась і взялася просити вибачення з винуватою усмішкою. «Мені справді дуже шкода». «Чорти б тебе забрали!» Повторила літня пані вже тихіше. «Я несла це додому на обід, а тепер через тебе!» «Може, я заплачу?» Елін розкопила гаманець, а старенька замислено застигла на місці. «Не можу я так узяти в тебе гроші!» Нарешті озвалася вона. «Річ у тім, що я цього не купувала. Я взяла те, що не доїли!» Вона злостиво присмокнула губами. «Бачила б ти їхню шинку, але й забрав хтось інший!» і шоколадний торт, і картопляний салат, і маленькі цукерки в паперових формочках. Я все це прогавила. А тепер...» Вони з Елінор поглянули на розпластаний на асфальті чізкейк, і невеличка старенька додала. «Як бачиш, я не можу просто взяти в тебе гроші за чужі недоїдки». «То, може, куплю вам щось натомість? Я страшенно поспішаю, та якщо ми знайдемо якусь відчинену крамницю...» Літня пані лукаво всміхнулася. "У мене досі є оце", сказала вона, міцно притискаючи до себе вцілілий пакет. "Можеш оплатити мені таксі додому? Так мене точно вже більше ніхто не зіб'є з ніх". "Залюбки", відповіла Елінор і повернулась до водія, який із цікавістю спостерігав за ними. "Можете відвезти цю леді додому?" "Вистачить кількох доларів", сказала старенька. "І, звісно, чайові цьому джентльменові. «Зважаючи на мій невеликий зріст», – манірно пояснила вона, – «завжди є небезпека, чимала небезпека, що хтось зіб'є мене з ніг. Та вельми приємно зустріти людину, яка готова залагодити свою провину. Бо часом люди, які збивають тебе з ніг, навіть не обертаються подивитися, що сталося». З допомогою Елінор вона разом з пакетом умостилася в таксі. Потім Елінор витягла з гаманця 2 долари і 50 центів, і вручила гроші старенькій, яка міцно стиснула їх у крихітній долоні. «Гаразд, дорогенька!» – сказав таксист. «Куди їдемо?» Літня пані захихотіла. «Скажу, коли рушимо!» – відповіла вона і звернулася до Елінор. «Нехай щастить, Люба! Наступного разу дивись, куди йдеш, щоб ще когось не збила. «На все добре!» – попрощалася Елінор. «І мені справді дуже шкода!» «Осе гаразд!» – хукнула старенька, махаючи їй рукою, коли таксі від'їжджало від узбіччя. «Я молитимусь за тебе, Люба!» «Що ж», – подумала Елінор, дивлячись у слід таксі. «Бодай одна людина молитиметься за мене. Бодай одна». Був перший по-справжньому сонячний день літа. Тієї пори року, яка викликала в Елінор болючі спогади про раннє дитинство, коли, здавалося, завжди було літо. Вона не пригадувала жодної зими аж до того холодного вогкого дня, коли помер батько. Останніми роками, які так швидко промайнули, вона все частіше замислювалася над тим, на що змарнувала ті літні дні. Як вона могла так безглуздо їх згаяти? «Я дурепа», – казала вона собі щоразу на початку літа. «Така дурепа, адже тепер я доросла і знаю ціну речам». «Ніщо не минає даремно, навіть у дитинстві». А тому що літа, коли вранці на вулиці її торкався теплий вітерець, усередині робилося зимно від малесенької думки. Я вкотре згаяла час. Утім, той ранок був інакшим. Елінор сиділа за кермом їхньої сестрою невеличкої автівки, досі ще побоюючись, що сестра з чоловіком могли вже здогадатися про її вчинок. Вона трималася своєї смуги. Пропускала пішоходів, повертала в дозволених напрямках, усміхалася косим сонячним променям, що падали на дорогу і думала. «Я їду, їду, я нарешті зважилася!» Раніше, коли їй іноді дозволяли їздити за кермом, Елінор була дуже обережною, щоб уникнути найменшої подряпини чи вм'ятини, які могли не на жарт роздратувати сестру. Але сьогодні на задньому сидінні лежала її коробка. На підлозі валіза, а на передньому пасажирському – Рукавички, гаманець і легеньке пальто. Вся автівка належала тільки їй, стала її власним закритим від усіх світом. «Я справді їду», – подумки повторювала вона. Елінор зупинилася на останньому міському світлофорі, перед поворотом на велику автостраду. І витягнула з гаманця лист доктора Монтег'ю. «Навіть карта не знадобиться, оце завбачливий чоловік». «Шосе номер 39 до Ештона. йшлося в листі». Потім звернете ліворуч на шосе номер 5 у західному напрямку. Проїдете 30 миль і дістанетеся містечка Гілсдейл, Проїдете містечко, а дорогу, де ліворуч буде заправка, а праворуч церква, і там звернете ліворуч на вузьку ґрунтову дорогу. Вона пролягає поміж пагорбами і страшенно вибоїста. Їдьте до самого кінця. Це миль 6 і опинитеся перед воротами дому на пагорбі. Я даю такі детальні вказівки, оскільки не раджу зупинятися в «Гілсдейлі» і питати дорогу. Місцеві мешканці не надто ввічливі з чужинцями і відверто ворожі до тих, хто розпитує про цей будинок. Я дуже радий, що ви приєднаєтеся до нас у домі на пагорбі, і мені буде вельми приємно познайомитися з вами особисто в четвер, 21 червня». Світлофор спалахнув зеленим. Елінор звернула на автостраду, і місто залишилося позаду. «Тепер», – думала вона, – «ніхто мене не впіймає. Вони навіть не знають, куди я їду». Елінор ще ніколи не їздила так далеко сама. Було б нерозумно вимірювати таку чудову мандрівку годинами і милями. Спрямовуючи автівку точнісінько між розділювальною смугою і шерегами дерев на узбіччі, вона уявляла собі дорогу низкою миттєвостей, що супроводжувало її неймовірним новим шляхом до нового місця. Для неї вже сама мандрівка була дією, а пункт призначення видавався нечітким, нереальним, а може його й зовсім не існувало. Вона хотіла насолодитися кожним поворотом, милувалася дорогою, деревами, будинками, потворними містечками і дражнила себе думкою, що може зупинитися, де їй заманеться, і залишитись там назавжди що може покинути автівку на узбіччі, хоча це заборонено, нагадала собі Елінор, і її покарають за це, і, минувши дерева, податися в чисте поле, яке так вабило її, що гулятиме, аж доки її не здолає втома, ганятиметься за метеликами, чи йтиме за течією струмка. А коли смеркнеться, вийде до хатинки бідного дроворуба, який прихистить її на ніч, що може назавжди оселитися в іст-барінг в тоні. Або Дезмонді, або адміністративному центрі Берг. А може і взагалі не спинятися ніде. Їхати і їхати, аж доки геть зітруться колеса, і вона дістанеться краю світу. Або, подумала Елінор, можна приїхати додому на пахорбі, де мене чекають і дадуть дах над головою, кімнату, їжу і символічну винагороду за те, що я покинула всі свої справи в місті і подалася на пошуки пригод. Цікаво, який він той доктор Монтег'ю. Цікаво, який той будинок, цікаво, хто ще там буде. Елінор уже достатньо далеко від'їхала від міста і виглядала поворот на шосе номер 39. Ту черівну нитку, яку дав їй доктор Монтег'ю, єдину з усіх доріг світу, яка мала привезти її додому на пагорбі. Жоден інший шлях не міг її допровадити звідти, де вона була, до того місця, куди хотіла потрапити. І доктор Монтег'ю не підвів. Усе було так, як він писав. Під дороговказом шосе 39 виднів інший знак. Ештон – 121 миля. Дорога віднині її вірна подруга зміїлася вгору і вниз. За кожним поворотом чекали нові сюрпризи. Як-от корова, що міряла її поглядом за огорожі, чи байдужий до всього пес. Пірнала в западини, де ховалися невеличкі містечка. Тягнулася уздовж полів і садків. На головній вулиці одного з тих містечок вона минула великий будинок з колонами, цегляною огорожею, віконницями і кам'яними левами, які охороняли ганок. І подумала, що могла б там жити, щоранку стирати з левів пилюку, а щовечора гладити їх по голові і бажати їм доброї ночі. Відлік часу починався того червневого ранку, переконувала вона себе. Але той час був дивно новий і, мов би, сам по собі. За ті кілька секунд я прожила в будинку з левами ціле життя. Щоранку я підмітала і стирала з левів пилюку, щовечора гладила їх по голові і бажала їм доброї ночі. А раз на тиждень мила їхні морди, гриви і лапи теплою водою з содою і чистила щіткою зуби. Кімнати в будинку були чисті, з високими стелями, лискучою підлогою і полірованими віконними рамами. Про мене дбала невеличка зграбна «літня економка», в накрохмаленій одежі. Уранці приносила мені тацю зі срібним чайничком і чашкою, а ввечері, турбуючись про моє здоров'я, частувала склянкою бузинового вина. Я вечеряла наодинці за полірованим столом у великій тихій вітальні, а обшиті білими панелями стіни між високими вікнами відбивали світло свічок. Я їла птицю, редиску зі свого городу і домашній сливовий джем, Засинала під білим балдехіном стоненької напівпрозорої тканини, і мене охороняв нічник у коридорі. Люди на вулицях кланялись мені, бо містяни пишались моїми левими, а коли я померла... Елінору вже давно залишила місто позаду, і тепер минала брудні зачинені ядки і розірвані афіши. Певно, колись тут був ярмарок і проводили перегони на мотоциклах. На деяких афішах уціліли слова. «Відчай! Було написано на одному шматку, а на іншому – духи. Вона розсміялася, упіймавши себе на тому, що всюди шукала лихі знамення. Насправді там написано «Відчай духи, е, Елінор!» Йдеться про гонщиків відчай духів. І вона трохи пригальмувала, бо їхала надто швидко і могла прибути додому на пагорбі зарано. В одному місці Елінор і зовсім зупинилася на узбіччі, дивуючись і ледь вірячи власним очам. Десять чверть милі вздовж шляху, яким вона їхала, тягнулися рівненькі шереги доглянутих олеандрів, усипаних білими і рожевими квітами. Вона дісталася воріт, від яких залишилися дві напівзруйновані кам'яні колони, а за ними дорога вела у чисте поле. Олеандри відступали від дороги, оперізуючи з усіх боків велику площу, і Елінор, Бачила я її дальній край, де ряд олеандрів, імовірно, тягнувся вздовж якогось струмка. Усередині квадрата з олеандрів не було нічого. Ані будинку, ані інших споруд. Тільки пряма дорога, яка бігла вздовж струмка. «Що було тут?» – думала вона. «Що було тут і зникло, або що мало тут бути і ніколи не з'явилося? Будинок? А може сад? Вони згинули навіки чи ще повернуться?» Олеандри отруєні, згадала Елінор, можливо, вони щось охороняють? Якщо я вийду з автівки, пройду крізь зруйновані ворота і зупинюсь посеред загадкової Олеандрової площі, чи втраплю я до чарівного краю, захищеного отруєними кущами від очей сторонніх? Чи ступивши крок між зачеклованими колонами, я здолаю захисний бар'єр, і чари зникнуть? Я опинюсь у пишному саду з фонтанами низькими лавками і в'юнкими кущами троянд, і знайду стежку, всипану, скажімо, рубінами і смарагдами, таку м'яку, що нею могла б ступати в легких сандалях якась принцеса. І ця стежка приведе мене до зачарованого палацу. Я підіймуся кам'яними сходами між мармурових левів у дворик, де дзюркотить фонтан, і заплакана королева чекає повернення доньки. Побачивши мене, вона впустить свою вишивку – і гукне слугам, збудивши їх від довгого сну. Щоб готували великий банкет, бо чари нарешті розвіялися, і палац знову став таким, як був. І ми житимемо довго і щасливо. Ні, звичайно, думала Елінор, знову заводячи автівку. Щойно переді мною постане палац, усі чари зникнуть, і вся місцевість за олеандрами повернеться до свого колишнього вигляду. Містечка, дороговкази і корови розчиняться, а замість них з'являться зелені казкові пагорби. А з пагорбів спуститься принц верхи на коні. У яскравій зеленосріблястій одежі, на чолі сотні лучників. На вітрі майорітиме стяг. Коні битимуть копитами, виблизкуватимуть коштовності. Елінор розсміялась і з прощальною усмішкою повернулася до чарівних олеандрів. «Іншим разом, – сказала вона їм, – я приїду іншим разом і розвію ваші чари». Здолавши сто одну милю, Елінор зупинилася пообідати. Вона знайшла сільський ресторанчик, який величав себе старим млином, і невдовзі на її подив уже сиділа на балконі над стрімкою річечкою, споглядаючи мокре каміння і запаморочливий блиск бурхливої води. Перед нею стояла кришталева мисочка з домашнім сиром, а поруч на серветці лежали палички з кукурудзяного борошна. Оскільки то був час і край, де чари могли миттю виникнути і так само швидко розвіятися, Елінор хотілося розтягнути свій обід, адже вона знала, що дім на пагорбі завжди чекатиме її. Окрім неї, ще у ресторанчику була сім'я. Матір, батько і їхній син з донькою. Вони тихо говорили між собою, а тоді дівчинка повернулася, з неприхованою цікавістю глянула на Елінор і за якусь хвилю усміхнулася. Відблиски води під ними падали на стелю, столики і кучерики дівчинки, і її мати сказала Вона хоче чашку із зірками. Елінор здивовано підвела очі. Дівчинка відкинулася на спинку стільця, похмуро відмовляючись пити молоко. Батько насупився, брат засміявся, а матір спокійно промовила Вона хоче чашку із зірками. А й справді, подумала Елінор, і я теж хочу чашку із зірками. «У неї є чашка», – пояснювала матір, винувато усміхаючись офіціантці, яку приголомшило те, що дівчинка могла відмовитися від смачного свіжого сільського молока. «Там на дні є зірки, і вдома вона п'є молоко тільки з цієї чашки. Вона називає її чашкою із зірками, бо може бачити їх, коли п'є». Офіціантка недовірливо кивнула, а матір звернулася до дівчинки. «Увечері, коли повернемося додому, питимеш молоко з чашки із зірками, а зараз, адже ти в нас така розумниця, випий трішки молока зі склянки». «Не пий!» Елінор подумки переконувала дівчинку. «Вимагай чашку із зірками, бо тільки-но тебе обманом зроблять такою, як усі. Ти більше не побачиш чашки із зірками. Не пий!» Дівчинка знову глянула на неї. Легенько всміхнулась, наче все зрозуміла». Від чого на її щоках з'явилися ямочки. І вперто похитала головою. «Молодчина!» – подумки підтримала її Елінор. «Ти розумна і відважна дівчинка!» «Ти її балуєш!» – сказав батько. «Не можна потурати примхам!» «Це востаннє!» Матір поставила склянку з молоком і лагідно торкнулася дончиною руки. «Їж морозиво!» Коли сім'я вже йшла, дівчинка помахала Елінор. І та помахала у відповідь, залишившись у приємній самотності допивати каву і милуватися струмком, що вирував унизу. «Їхати вже недалеко, менше половини шляху, мандрівка майже добігла кінця», – подумала Елінор. І в дальньому закутку її свідомості застанцював, виблискуючи, як вода у струмку, уривок мелодії, а тоді залунали слова. «Дарма зволікаєш, дарма зволікаєш». Елінор ледь не залишилася назавжди в передмісті Епігона, бо побачила будиночок, оточений пишним садом. «Я могла б жити тут сама», – подумала вона, збавляючи швидкість, аби роздивитися звивисту стежину, яка бігла до невеликих синіх дверей, що їх так чудово доповнювала біла кішка на ґанку. «Ніхто б мене тут за цими трояндами не знайшов, а для надійності я б ще висадила вздовж дороги Олеандри». Холодними вечорами запалюватиму камін і пектиму там яблука. Заведу багато білих кішок і пошию на на білі фіранки. Іноді виходитиму з дому прогулятися до крамниці, купити кориці, чаю і ниток. Люди приходитимуть до мене, щоб я передбачила їхні долі, і я варитиму любовне зілля для нещасливих дівчат, а ще триматиму в клітці дрозда. Та будиночок залишився далеко позаду, а вона мала знайти наступну дорогу що її так ретельно описав доктор Монтег'ю. Потім звернути ліворуч на шосе номер п'ять у західному напрямку. Ішлося в листі, і, мовби доктор Монтег'ю дистанційно керував її автівкою, смикаючи за якісь важелі, так і сталося. Вона їхала шосе номер п'ять на захід, і вже невдовзі буде на місці. Та всупереч його пораді Елінор вирішила ненадовго зупинитися в Гілсдейлі, лише випити кави бо їй страх, як не хотілося, щоб ця мандрівка так швидко скінчилась. Це не буде непослухом з її боку, адже у своєму листі доктор Монтег'ю не радив питати дорогу в Гілсдейлі і нічого не казав про заборону зупинятись у містечку, щоб випити кави. «Можливо, якщо я не згадуватиму дім на пагорбі, нічого поганого не станеться, та й взагалі, – подумала вона сумовито, – це моя остання можливість». Гілздейла вона дісталась раніше, ніж зрозуміла, що опинилася серед лабіринту брудних будинків і кривих вуличок. Містечко було невеликим, і виїхавши на центральну вулицю, Елінор відразу побачила в її кінці заправку і церкву. Здавалося, що тут було лише одне місце, де вона могла випити кави. Та й те не дуже приємного вигляду, забігайлівка. Однак Елінор твердо вирішила зайти туди, тож зупинила автівку біля розбитого тротуару і вийшла. Після натривалих роздумів вона мовчки кивнула Гілсдейлу і, пам'ятаючи про валізу на підлозі і коробку на задньому сидінні, замкнула машину. «Я не затримуюся тут надовго», – запевнила вона себе, оглядаючи вулицю темну і потворну навіть при сонячному світлі. У тіні під стіною неспокійно спав пес. На порозі будинку навпроти стояла якась жінка і пильно роздивлялась Елінор, а до паркана мовчки притулилися двоє підлітків. Елінор, яка боялася приблудних собак, злостивих жінок і малолітніх хуліганів, міцніше стиснувши в руці гаманеці ключі від автівки, квапливо зайшла до забігайлівки. За барною стійкою стояла втомлена і знуджена дівчина, а в дальньому кінці їв якийсь чоловік. Подивившись на сіру стійку і брудний скляний ковпак, який накривав тарілку з пончиками, Елінор мигцем подумала, що той чоловік певно страшенно зголоднів, якщо прийшов сюди їсти. «Каву, будь ласка!» – звернулася вона до дівчини за стійкою. І та на силу повернулася до полиці і узяла з купи посуду чашку. «Мені доведеться випити тут кави, бо я сама так вирішила», – суворо сказала собі Елінор. «Але наступного разу я послухаюся доктора Монтег'ю». Схоже, дівчина за стійкою, і чоловік мали якийсь зрозумілий лише їм двом жарт. Поставивши перед Елінор чашку, дівчина глянула на нього з напівусмішкою. Чоловік знизав плечима, і вона розсміялася. Елінор підвела голову, але дівчина роздивлялася свої нігті, а чоловік витирав хлібом тарілку. «Може, її кава отруєна?» Їхня поведінка наштовхувала щонайменше на таку думку. «Налаштована докопатися до самих глибин Гілсдейла, Елінор сказала. Дайте, будь ласка, один із тих пончиків». Дівчина кинула на чоловіка ще один косий погляд, поклала пончик на блюдце. Поставила його перед Елінор і знову розсміялась, коли чоловік теж подивився на неї. «Гарне у вас містечко», – сказала Елінор дівчині. «Як вона називається?» Дівчина витріщилася на неї. Мабуть, ще ніхто не насмілювався називати Гілсдейл гарним. Минула якась секунда, вона знову зиркнула на чоловіка, мов би, запитувала схвалення і відповіла. «Гілсдейл! Давно ви тут живете?» – запитала Елінор. «Я не згадуватиму дім на пагорбі, подумки запевнила вона доктора Монтегю. «Я лише хочу згаяти ще трішки часу». «Так», – сказала дівчина. «Приємно, мабуть, жити в такому невеликому містечку. Я приїхала з великого міста. А он як? Вам тут подобається? Тут непогано», – відповіла дівчина і знову подивилася на чоловіка, який уважно їх слухав. «Тільки нудно». «Чи багато людей тут живе?» «Не дуже, хочете ще кави?» Це вона зверталася до чоловіка, який постукував чашкою по блюдечку, а Елінор тим часом тривожно відпила трохи своєї кави і здивувалася, що йому захотілося добавки. «Чи багато у вас відвідувачів?» – запитала вона, коли дівчина долила чоловікові кави і знову розташувалася за своєю стійкою. «Маю на увазі туристів!» «Що вони тут забули?» Якусь хвилю дівчина дивилася на Елінор порожнім, Такої порожнечі вона раніше ніколи не бачила поглядом. Нащо що їм сюди приїжджати? Потім похмуро зиркнула на чоловіка і додала. У нас навіть кінотеатру немає. Але довколишні пагорби дуже красиві. Частенько мешканці великих міст приїжджають до таких невеликих містечок і будують собі будинки поміж пагорбів, подалі від людей. Дівчина гмикнула. У нас не будують. Або купують і ремонтують старі будинки. «Подалі від людей», – повторила дівчина і знову хмикнула. «Просто дивно», – сказала Елінор, відчуваючи на собі погляд чоловіка. «Ага», – озвалась дівчина, – «навіть якщо відкриють кінотеатр». «Я подумала», – обережно продовжувала Елінор, – «що варто оглянути околиці. Старі будинки зазвичай дешеві, а перебудовувати їх дуже цікаво». «Тільки не тут», – відказала дівчина. «То у вас тут немає старих будинків?» – запитала Елінор. «На пагорбах?» Ні. Чоловік підвівся, вийняв з кишені дріб'язок і вперше заговорив. «Люди покидають це містечко», – сказав він. «Сюди ніхто не приїздить». Коли двері за ним зачинилися, дівчина глянула на Елінор майже обурено, та своїми балачками відлякала її відвідувача. «Це правда», – врешті озвалася вона. «Ті, кому пощастила, їдуть звідси». «А ви чому не поїдете?» – запитала Елінор. І дівчина знизила плечима. «А хіба десь краще?» Вона байдужно взяла в Елінор гроші і віддала їй решту. Тоді знову михцем зиркнула на порожні тарілки на дальньому кінці стійки і майже всміхнулася. «Він щодня приходить», – сказала вона. Елінор теж усміхнулася і хотіла була щось відповісти, але дівчина вже відвернулася від неї і узялася впорядковувати чашки на полиці. Елінор, зрозумівши, що розмову закінчено, з полегшенням залишила свою каву, взяла зі столу ключі з гаманцем і підвелася. «До побачення!» – сказала вона, і дівчина, не обертаючись, відповіла. «Щасти вам! Сподіваюся, ви знайдете свій будинок!» Дорога, що починалася за заправкою і церквою, справді була поганенькою, вибоїстою і усипаною камінням. Невеличка автівка Елінор то грузла, то підстрибувала, не бажаючи заглиблюватися в ті похмурі пагорби, де, здавалося, ніби день швидко згасав під густими кронами дерев, що нависали по обидва боки дороги. «Схоже, машини трапляються тут нечасто», – сумовито подумала Елінор, круто вивертаючи кермо, щоб не налетіти на особливо підступний валун. «Шість миль такою дорогою не підуть автівці на користь», чи не вперше за останні кілька годин вона згадала сестру і розсміялася. До цього часу сестра з чоловіком уже, напевне, зрозуміли, що вона забрала машину і поїхала, от тільки вони не знають куди. Мабуть, вони досі не ймуть віри, запевняючи одне одного, що ніяк не очікували такого від Елінор. «Я і сама такого від себе не очікувала», – подумала вона, продовжуючи тихенько сміятися. «Усе тепер інакше. Я нова людина, дуже далеко від дому». «Дарма зволікаєш! Що там буде, не вгадати!» Вона скрикнула, коли автівка налетіла на камінь і зі зловісним скреготом, що лунав з-під низу, відкотилася трохи назад. Але жінка відразу хоробро опанувала себе і уперто продовжила підйом. Гілки били по лобовому склу, довкола швидко сутеніло. «А ця місцина вміє справити враження», – визнала Елінор. «Цікаво, чи світить тут взагалі сонце?» Нарешті останнім ривком машина здолала купу опалого листя і гілок на дорозі та виїхала на галявину перед воротами дому на пагорбі. «Навіщо я тут?» – враз безпорадно замислилась Елінор. «Навіщо я тут?» У кам'яні стіні, що ховалося поміж дерев, височили важкі зловісного вигляду ворота. Навіть завтівки Елінор бачила великий висячий замок і ланцюг, який обвивав товсті прути. За воротами дорога продовжувалась і кудись звертала, затінена темними нерухомими деревами. Оскільки ворота цілком очевидно були замкнені, не просто замкнені, а на навісний замок і ланцюг. «Кому ж так хочеться сюди проникнути?» – здивувалася вона. Елінор вирішила не виходити з автівки, а натиснула на клаксон. Дерева з воротами здригнулися і трішки позаткували від гучного звуку. За хвилину вона знову посигналила. І за брамою нарешті з'явився чоловік, такий самий похмурий і непривітний, як навісний замок. Наблизившись до воріт, він сердито зиркнув на неї крізь проти. — Чого вам треба? — його голос був різкий і злостивий. — Я хочу заїхати, будь ласка, відчиніть ворота. — Нащо? Ну, Елінор затнулася, і я маю сюди заїхати. — Нащо? Мене чекають. Або ні? — раптово промайнуло в її голові. «Невже тут і закінчиться моя мандрівка?» «Хто?» Елінор, звісно, розуміла, що він насолоджувався демонстрацією своєї влади, наче відчинивши ворота, втратить крихітну, гадану тимчасову перевагу. «А яка перевага є в мене?» – подумала вона. «Я ж за воротами!» Елінор розуміла, що розлютувавшись, а дозволяла вона собі таке вкрай рідко, тому що боялася невдачі. Доб'ється лише того, що чоловік піде, залишивши її марно ремстувати перед зачиненими ворітьми. Елінор навіть передбачала, яким невинним він прикидатиметься, якщо його за це пізніше лаятимуть, Лукава посмішка, розширені порожні очі, образа в голосі, коли він запевнятиме, що впустив би її, що збирався впустити. Але звідки він міг знати напевне? Адже він отримав вказівки і мав робити те, що йому веліли. Адже це не в нього були б проблеми, якби він впустив того, кого не слід. Елінор навіть уявила, як він знизує плечима і розсміялася. І то, мабуть, було її найбільшою помилкою. Не зводячи з неї очей, чоловік відступив від воріт. «Приїдьте пізніше!» – сказав він і з виразом праведного тріумфу повернувся до неї спиною. «Послухайте!» – крикнула вона йому вслід, намагаючись не виказувати роздратування. «Я приїхала до доктора Монтег'ю, він чекає мене в будинку. Прошу, послухайте!» Чоловік обернувся і розплився в єхидній посмішці. «Навряд чи вас там хтось чекає», – сказав він, – «бо крім вас поки що більше ніхто не приїхав». «Ви хочете сказати, у будинку нікого немає?» «Того, про кого ви кажете, точно немає. Хіба лише моя дружина, вона якраз наводить лад». Так що чекати вас там нікому, самі розумієте. Елінор відкинулась на спинку сидіння і заплющила очі. «До мене, пагорбі, сказала вона подумки, — потрапити до тебе так само важко, як до раю. Сподіваюся, ви розумієте, у що вплуталися, приїхавши сюди. У містечко вам, певно, вже розказали. Чи знаєте ви, бодай, щось про це місце? Мене запросив сюди доктор Монтег'ю, — тож прошу відчинити ворота, щоб я могла заїхати». «Та відчиню я, відчиню. Я просто хочу переконатися. Чи ви розумієте, що вас там чекає? Ви бували тут раніше? Може, родичка?» Він знову дивився на неї. Його перезирлива мармиза поміж прутів разом із замком і ланцюгом була ще однією перепоною на її шляху. «Я не можу впустити вас, доки не знатиму напевне, адже так...» «Як ви сказали вас звати?» – вона зітхнула. «Елінор Венс». «Значить, не родичка. Ви щонебудь чули про це місце?» «Це мій шанс», – подумала вона. «Мій останній шанс». «Я можу примісненько зараз розвернути автівку перед цими ворітьми і поїхати. Ніхто мене не засудить, кожен має право втекти». Вона висунула голову у віконце і сердито випалила. «Я?» «Елінор Венс, мене чекають у домі на пагорбі, негайно відчиніть ворота!» «Добре, добре!» Він навмисне неквапом устромив ключа, повернув його, відімкнув замок, розкрутив ланцюг і відчинив ворота рівно настільки, щоб крізь них могла проїхати машина. Елінор повільно зрушила з місця, а чоловік так спритно відскочив з дороги, що в неї промайнула думка, ніби він здогадався про її миттєве імпульсивне бажання. Вона розсміялася, а тоді зупинилась, бо чоловік наближався до неї, обережно, збоку. «Вам тут не сподобається», – сказав він. «Ви пожалкуєте, що я відчинив вам ворота». «Відійдіть, будь ласка», – відповіла вона. «Ви і так надовго мене затримали». «Вважаєте, хто завгодно погодиться відмикати ці ворота? Вважаєте, хтось інший залишився б тут так довго, як ми з дружиною?» «Вважаєте, ми тут лише для того, щоб стежити за будинком і відмикати ворота всіляким містянам, які думають, ніби знають усе на світі?» «Будь ласка, відійдіть від моєї автівки!» Елінор не наважувалася зізнатися собі, що той чоловік лякав її, бо він міг відчути її страх. Його близькість, коли він прихилився до машини, була огидною, а його надмірна неприязнь смантиличувала її. Елінор таки вдалося змусити його відчинити ворота. Та невже він вважав будинок і тамтешній сад своєю власністю? Їй пригадалося прізвище з листа доктора Монтег'ю, і вона з цікавістю запитала. «Ви Дадлі-сторож?» «Так, я Дадлі-сторож», – передражнив він. «А хто ж ще, по-вашому, міг тут бути?» «Чесний старий слуга сім'ї», – подумала вона. «Гордий, вірний і вельми неприємний чоловік». «То за будинком доглядаєте лише ви з дружиною?» «А хто ж іще?» То було і вихваляння, і прокльон, і його незмінна відповідь. Елінор, почуваючись незатишно, повільно рушила, боячись одразу від'їхати від нього, і сподівалася, що таким чином змусить чоловіка відступити. «Упевнена, що ви з дружиною чудово про нас подбаєте», – сказала вона. «А зараз я б хотіла якомога швидше потрапити в будинок». Сторож презирливо гмикнув. «Я сам», – сказав він. «Я сам не залишаюсь тут, коли стемніє». І самовдоволеною посмішкою він відступив від автівки. І Елінор полегшало, хоч вона й досі почувалася незатишно під його поглядом. «Може, він тепер усю дорогу вигулькуватиме обіч», – міркувала вона, шкірячись як чеширський кіт, і щоразу гукатиме, щоб вона раділа, що, бодай, хтось захотів затриматись у цьому місці, принаймні до смерку. Аби показати, що Яні трохи не хвилюють сторож Дадлі та його лиха посмішка, Елінор почала насвистувати і навіть трохи роздратувалася, коли впізнала мелодію, яка весь день крутилася в її голові. «Що там буде, не вгадати!» Тож суворо наказала собі думати про щось інше, якщо решта слів та куперто не бажали виринати з її пам'яті. Значить, вони геть не підходжі, і було б вельми недоречно співати їх, наближаючись до будинку. За деревами і поміж пагорбів Часом визирали фрагменти даху чи, можливо, вежі дому на пагорбі. «Які дивні колись зводили будинки», – подумала вона. «З башточками і вежами, з контрфорсами і дерев'яним різьбленням, а часом навіть з готичними шпилями і гаргульями, прикрашали все, що тільки могли. Може, дім на пагорбі був вежею або таємною кімнатою, або і просто тунелем у пагорби, яким користувалися контрабандисти». Тільки що могли перевозити контрабандою серед цих самотніх пагорбів? Може, я зустріну диявольські вродливого контрабандиста і. Елінор минула останній поворот і виїхала на пряму дорогу, опинившись віч на віч з домом на пагорбі, а тоді мимовільно натиснула на гальма, зупинила автівку і просто сиділа, роздивляючись будинок. Він був жахливий, вона здригнулась. І в її голові ніби самі по собі виникли слова «Дім на пагорбі жахливий, він хворий, негайно тікай від нього».